Eta berriena nagusia zurekin Bernardetargain egazki egazti gripearen kontrako neurriek haserre handia sortzen dute bereziki azkuntza txipietana Langileak langabezian, diru sartzetan galtze jaundia, horiek dira hegaztik kontra gobernuak hartu neugien ondorioak, isahi orzeizeko harna barretxaldeko nagusiaren lekukotasuna bereala, eta atzo zazpion bat presuna aate hazle eta beste baziren mondemartzaneko manifestaldian salatzeko ministeritzaren erabakiak. Urteundarrean eskualegi elkargo bakarra lekuan eman behar litaike, bortu sindikatak ez dira barne, ondorioz beste antolaketa baten gogoetatzen ari dira lau mendi sindikatak, elkar lana indartzeko, federazio bat muntatzena lukete. Euskara erabiltzeko aukeraik ezpaduzi mintzanet.neti esker sarean egiten ahalko duzue web gune hori eskualde, eskualdunekin praktikatzeko eta Euskaraz trebatzeko egina da. Jugbian biar baijonak karkasonen kontra jokatuko du aldiuntan etxian izanen da bainan tarben kontrako galtzea denen buruetan da horaino hori nahi dute ahantzi lehen baileen eta aroak atialin goizuntan hotza hor dela. Eta bai, 0 eh? bat gradoko temperaturak 0 petik bi ere tokika hotz goizuntan amasei gradoko temperaturala ere, gero egunean zehari guzki eder-eder bat ukan behar genuke, haize agularekin ostegun bizik edera biar a junt alderantzizkoa ezan endelaik. Gero Iztripu lahia izaitena haltzean, amoniaka mota bat kajeatzen zuen kamion bat sulotu da otobidean gixuneko pahianatzoa txaldean suhiltzaile frango joandira lekurati jisku kimikoa baitzean, neohi bereziak ere hartu dituzte segidan kamionako goita lautona amoniaka kajeatzen zituen zaku ongietan eta lanjeroz izaitena altzen zuia horietarat edatu bali mazen, baina ez da holakoi gehtatu, kamiona bidetik aldatu dute eta istripuaren mementuan auto lejo luzeak egin dira. Goizuntan alegiazko istripu harik eta bat eginen dute baionako portuaren inguruetan, Tarnose Bokale, Baiona eta Angelun eginen da atuhi ibaiaren bi aldetaik portuan bada petrola depotahondi bat eta hor zerbait gertatu balitz bezala eginen dute, sokohi zerbitzu guziak elgarrikin dira eta bide batzu ere hetxiak izanen dira. San Sebastian eguna ezta pesta eguna izan donostian bi etxegabe hildira atzo bat goizaldeko sehiak eta erditan atseman dute, emazteazen bulebareko kutsa automatiko batean aurkitu dute, eta egoerdean aldiz gizon bat dahil hau ere bulebarean bi gozputzen autopsia eginen dute, emaztearen kasuan hala ere egin dute gozputzak etzuela indarkeria egestorik, hatxe manduten kutsa automatiko horretan beste bi etxegabeekin iragazna zuen gaua eta bi horiek iatzartzean oaktuziren emaztea zendua zela. Bestalde, orai, zazpion bat presuna elgarretaratu dira atzo, aate azlehen susten guz. Mondo laborantza gambararen aitzinean bildu dira kitania guzitik gin laborariak, haute txiak ere baziren, salatzeko gobernuak hartu neugriak, hegaztik ripa gara itzeko. Soxiaztez etxaldeak utxika txiki behar direla hori soberakina dela diote laborariek landesetako modef sindikateko buruak salatu du zifog, ahate gizent sailaren isiltasuna afera huntan zion gobernuak hartu neuhiak industrialen fagoretan direla eta tipien kaltetan industrialek dutela gobernua bultzatu neuhi hauen hararazteko hauek stoka haundiak badituztela zonbeit urte huntan eta horien despeitzeko balioko duela produksionea GELITZEAK Manifestatzaleak laborantza GAMBARATIK Prefetura eta Landesetako kontseiludat joan dira Gero eta biordezkaritza Egezebituak izan dira horietan Eta gripa eraitasuna beraz desagertarazi naiz, ahate askuntza guzien ustea erabaki behitu ministeritzak, hasle tipi eta kalitate desmartxana direnen zat kolpe haundia da, hasle batzu langileen langa bezian behartuak dira, horietan da isahi orzeizeko jarnabar etxaldea, entzuten dugu Dominik kurutsetetxak nagusia. Ba, se ondorio izan den, eh, bon, ezta atek, ezta lanif. Hala, eba du, oita bosturte antopriza ire montatia du Gauza iziakria da, gotako, ertiagoa, langileak. Shumazza behozi joan, lana bazen, eta iziakrik da. Beharba izan gira amost, beharba gehiago, shumazza joan dinak. Ahate finitzen da, maiatzaen lehenian, mahiatzaen lehenitik, eta hurri artian ez da lanik izain. Bo, maasinak uh, idikutu, baina ahate freskoik ez da izain. Ba, Taira mehar da, dila uh, urteko uh, bosti labeteik undienak. E, luda gure Zibdafegaen eh, erdia egiten da bosti Eta gobernuak laguntzak emanen dituela Dominique Kühitxetetxarrek Ez du uste galtzeen heinekoak iizanen direla Eztu fitxik bereik, galdeiten da eskun ezker fitxik, ez da, da posibletenak laguntzak e, izaitia. Bon, uste dut bereke, ez zutela uste holako makurra egitea, bon, bada elevaja, on badira transportorak, badira gubizela diendiak, xomaja joaininak, o, horik ez dut uste karkulatetuzten, e, makurra izi garria izain da. Da Tut uste, uh, men gorenamendiak, uh, emain dila uh, laguntza osoa, nik uste dut uh, egun teneko lumak galdokutula. Eta beaz neugien ondorioak, uh, ez dira az lehentzat bakarik beste ofizio hainitzede hunkiak dira. Bestalde, Alain Russe Akitania Eskualdeko Presidenta eta Midi Pirenekoa Biltzekoak dira elduden hastean, Stefan Lefol Laborantxako Ministroarekin. Departamento juntako FDSEA laborarien sindikatak bere urteko bilsak nagusia bi eginen du, biar noan lurrentiseko hirian hiru komita nagusia ukanen dituzte, Zavier Belen FNSEako presidenta Damien Lacombe sodial esneko peatifa taldekoa eta Gil Gautier haragiaren industria eta comercioko federazionekoa. Mainguru bat en da horiek ilan gaiuntaz eko prezio eta norentz at Bestalde, Siberoko Bortu Sindikataren agiantzak baliatu dira ondoko kanbiamenen aipatzeko urte hunen undagian Eskoalehi Elkarko Bakarralekuan eman behar litaike Bortu Sindikatak ez dira hortan sartuko ondorioz beste antolaketa batena gogoetatzen ari dira Eskoalehiko lau Bortu Sindikaten artean Elkarlana indartzeko eta federazione bat sortzena lukete maite lupai Lehenik eram beharda bortu sindikatak kollektibitate saharenak dila. Hamabox garen mentukuaak. Juna stendi e bortu kabalen guniak, bidiak, oihana, hura edoet turizmoa. Yuskal herrian lau dia, garasikuan hogei herri biltzendia eta lau ehuneta berogei hazleak bortia baliatzendie. Baigorikuan sortzi herri eta bere ehuneta lautan hoita lau hazle. Ostibaren sortzi herri eta shibereukua handienada berogeita bat herri eta hiu ehuneta hiutan hogei hazleekin. Eran besalak, kam jemena, zhinenda, yushkal herriko al kargoa plantan esartia ekin. Eta pepele mirande, shibioko sindikateko lehen dakajen ushtez, bortus sindikatek beharkudiji ben botza en Bai, lalau zendikatekinan egin dizugu mitualiziazio nehoi, hor bor txaba strukturetan. Mina e, bortuko herrik nahitutzu gui zuntatu aktsionen muntatzeko eta Lidor Montaño Hortan abiatudu gütutzu penchamentukan jemaetan, dosie berriz kaitizugu büila eta nahi indizugu denakarekin zerbait askarki egin. Lidor Montaño Horek portuko gynetan dien herriko Harzen Tila, eh, Ehun eta Hamika Herri, Sazpi ÖPCI, eh, Laubabu Sendikati, Komision Sendikalak, eh, Turizma eta bon indar gaitza badik ezu eh, ÖPCI eibuz eh, propozamen egiteko eta honar azteko. Huzte nik, nik reiten dit beti ÖPCI horren alten usum edo indar ghani txasai goen botzan intzun azteko, boztetan lehenik ben problemak tretatuko tizitek gugudeak basteru tziko. Bestalde, sos bide beriake atzaman beharko dutie, zeren eta galtzen behitie Europako sos laguntza handi bat, hala nula XB hoentako hiu e euro. Elkibidia alkartzia dela uste die langile eta tresneian mutilizazioa eta proiektu eman komunak pre presentatzez. Eta mugaz bialdeetako elkarlan batere eremaiten da turisma sailan bereziki irati inguruan diren zaraizu ahizkua garazi eta xberoaren artean. Mm -hmm. Euskara hobetu online. Bai, posible da mintza.net.nete web gunearekin ezagutzen ginituen mintza lagunak euskara praktikatzeko aukera eskaitzen zituzten euskaldunek. Eskualdun berriedi, bai, interneten bideoaren bidez bilbo Gasteiz edo Bayonnako eskualdunak elgarrikin euskaraz mintzatzen alko dira. Euskaldun berri edo trebe denek parte hartu denek parte hartu Ete, egin behar bakeja izena eman eta mintzaet arduratuko da bakotsxari solastatzeko lagun egoki bat atsmaiteaz. Kritina Tapia mintzanteko proieto ere mailea da. Mintzamente en da euskara praktikatzea eta batez ere laguntzea, ba, bueno, e, bidea egiten ari direnei, ez? E, batzuk ba, bueno, e, hainbat kontuengatik eh e, euskara ikasten ari dira edo e, ikasi zuten garai batean eta orain antzita daukate eta bueno, oiei laguntzeko ba, sortu dugu tresna hau eta horretarako behar ditugu ba, laguntzaileak euskaraz eh ongirak pertsonak eta bere denbora ematen dute. E, berz, beste, beste pertsona hiehi laguntzeko, ba, mintza praktika egiteko, baino online. E, ba, koitzak erabakitzen du noiz nahi duen egin, zehordutan, zein egunetan, eta, eta bueno, bakoitzak ba, bere txetik lasai-lasai, egiten ditu ba, solasaldiak, ordu erdikoak, kutsigora bera, batzuk gehiago egiten dute, eta bueno, burua da euskara praktikatzea eta laguntzea ba, behar duen jendeari. Alamintza net puntu net gunerat joanez argitasun guziak. Jugbian oraia, vihom baiune xalkapenean hirugarhena da, tarben kontra galdu zuenetik joan den hostiralean, tarb azkena zen, aldiuntan karkasonen kontra irabazi beharko dute, alta karkason hama hirugarhena da, beharko partida heldu den hasteko derbiari begira, Est partida izanen da. Mieritze diustu karkasonen haitzinean behita xalkapenean. Julien Janek, tarben kontrako galcea aipatzen daukuk. Euh, on n'a pas fait un bon match clairement on n'a pas été parti euh contre nous mêmes quoi, parce que la raison principale c'était c'est nous c'est notre jeu notre défense ou qu'on n'a pas été bon Mais bon euh, voilà dans ce sport tous les on peut se rattraper donc euh, bon, on a vu qu'on se compliquait pas mal les choses et ta bisi aurka a chiregire laco chaira sangire baina kirola hortan astebururu sustentzen alda hori behit bat cherait tsuli gira jokaldi shimplego etara que yegi compliquatzen baikinen donc on est reparti un sur les bases et et voilà Azken partidatan ez duku lotu markkatzen naintzinatzen uh, uh, beraz oinajetara itzulik dira. Uh, Garaititza ja da daain euria eta hotzaarekin otarako fitzeago funtsera joan behar uh, Partida bijarratxean zazpioon taik goiti eta zuzenean Euskali jatietan Alagure berriak horiek ziren, segituko dugu orai nazio pakistango talibanek gutienez hogoita bos presunahil eta berhogoita hamaretik gora zauritu dituzte herri ipargaldean den basakan universitatearen kontrako erasoan. Atzo goizteango izaasi zen atentatu moldea, lekukuen arabera leherketak entzun ziren Unibertsitateko eraikinaren kanpoan, jendeainitz initz bildu zen eta lerketen ondotik, hainbat ekintzaile armatu tiroka sartu ziren eraikinean eta gutxienez ez bost pertsona hil dituzte Unibertsitateko eta irakasleak gehienak. Nao Batuen erakundeak Europa zeharkatzen duten emazte errifusiatuek, pairatzen dituzten es sexuerasoak salatu ditu. Europarun, zeldu diren emazte migranteek seksu erasoak bairatzeko arriskoa handiak dituztela salatu duak nure refusiatuen nazio batuen agentziak. Gehitzen du, Gobernuzkanpoko erakundeak hortaz kontziente direla bainan Europar batasuneko erriei dagokiela orain kontzientzia hartzea eta bururatzeko bederatzig gen planeta bat atxeman dute ikerlariek gure eguzki sisteman. Lurra baino hamarraldi handiagoa litzateke eta hogeita hamar miliar kilometrotara sobera urrun zuzenki observatzeko beraz beste medio batzuri eskerratxeman dute orain zuzenki begiratzeko medioak sekatzen dituzte bere presentzia berretsihal izate